Rugăciunea a unsprezecea pentru Taina și porunca în fieri. Doamne Doamne Hristos Vistoase, Doamna iubirii, te iubim, te slăbim și te rugăm, dăruiește ne puterea, iscusința și harul de a face, de a trăi și împlini porunca ta. Rămâneți în mine și eu în voi, fiindcă precum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, așa nici voi dacă nu rămâneți în mine. De aceea, ca să trăim cuvântul tău, cel ce rămâne în mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Fă ca să nu se întâmple cu noi o sânda, Dacă cineva nu rămâne în mine, se aruncă afară, cam lădița și se usucă și le adună și le aruncă în foc și alți. Învață-ne să dobândim în fierea. Dacă rămâneți pentru mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți ce voiți și se va da voie, pentru că Tatăl ceresc să fie slăbit așa cum pentru noi bine ai rostit ca să aduceți roadă multă și să vă faceți ce ai mei. Dă-ne să împlinim porunciile poruncile tale. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân într-o iubirea lui, pentru ca să intrăm prin poasta bucuriei. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie de plină.